او تخویر پی دونیوی زکر کئی او نمونی زکر کئی اول که شواید زکر کئی پی اثبات دا قیامت او دو مرخوکی با دلیت زکر کئی پناد عالم وانا آده آده غرقان شاید دی روح سونکی ملائک دا کافیرون پا سخته سر کئی کافیرون ساوخ کی سخته سر کئی وانا آشتو آده نشتو آده شاید دی آغا روح یسوان کی ملائک دمو مینا 15ویں سرا مومن نچروح باسی نو دیر 15ویں واساب حادث سبان شاہد یا قلم بون کی ملائک قلم بو الو سرا فساب قاد سبقن شاہدی مخیکون کی ملائک دا, دا الله حکم تا فمخ کی کیذلو سرا فلمدبرات امر او شاہدی اگ تدبیر کون کی ملائک دو حکم الائی دا الله دو حکم تدبیر کئ تم کار چوتا علاوہ الی کہیں داغي تدبیر کوي مراد نه ملائک دي ایمني کثیر اجمانه قل کړه دا علماء صدا صفد ملائک دي فل ملائکۃ المدبرات اور او دغه ملاتنه دا نیکان او ارواح غسي پوه شي چې مراد د دین د نیکان او ارواح دي او بیا پر روح المانی مننه والا اور روح المانی په دې مقام کې ډیر تحقیق کړل اول باطل قول نه قل کړه چې چا دین دې نه کان روحونه د عقل باطل لې راځي قول د جمرات نه ملائک نه داغي مولا هغه باطل قول راغسته او روح الmani باندې ور اور کړي د روح الmani کېسته او روح الmani را خبره تردید کړل نه هغه ته خبره تردید کړل نه اوري د بيدتیا نو د احقاري حضرت رشید الله رحمت کی هغه وې د بيدتیا نو د کتاب په والا باندې بار نه کوي دې چې دا کم کتاب ناواله نا حواله نه کلکې نه کتاب خپل ګوره الو خپل څه لیکوي بوزو بیا تیانو کار دی د ټولو مری د کتاب نه نیمه عبارت رالی لې خپل غرض درالي هغه اصل مقصد پاتې کی نور روح المعانی پدې مقام کې رد کړل پاچا باندې چې چاتیندا نیکانو ارواح غسطی اولی اقل مرجو کړل نو بیا راجه کوه نقل کوي چې مرات نه ملایتي نو داګې مولا د روحماني هغه مردود خو دا هغه څه به خپل کتاب کې چې مرات دنیاکان او ارواح یودم میرون اعدام انسانورون اولیاءم دا په دنیا کې ګرځي دوستان امداد کې او دشمنان علاکه یو ریکنه هغه اوسریتوی دعا او ذریه سوسی او ریکنه ای پینځروړې په که وکنا داګې مولا د مشرکانو خو شیر سرکار دې چې چرته کې زې امید جو شیلب کې او قران د موضوع توحید دی په قران کې شینې چلیږي نو دا غلطه مان نه د قران تحریف ته چمراته نه ساخلی ارواح د نه کانو د دین امراد ملائکی په المدبرات هم شاید شاهد دي او ملائک تدبیر کوونکي د دا حکم د الله یوم ترجف الرجفان دا شاهد دی په دې باندې تاسو پور دشه دا شواهد د ذکر کو په اثبات د قیامت او جزای حذب دا دا شاہید دی پا دے لطوبہ سننا ولو تحاسبوننا تاسو سو پردکے گئی سو سر بیساب کی گئی اس تقویب بیخروی پا اوراد اتر جو فراج پا چی جرق بو جرقون کیم دا دین امراد اغش پیلی دی سرا پیلی سلام درون بی تب تبا اتت بوار را دی پا ور بسی بشی پا دی پسی جرق بل جیم جرق قلوب و نو no. رونا باداور از باندې واجبہ هغه پریشان ابصار و خاشع او سرگی د دیړو نو ابصار و منا سرگی د خاوندانو دړو نو هغه به خاشعاتونو کړه به واتلیم بټي بوتلیم یقولون ائنا فی الحافرا وای بجی مناپ شو فافیره مخزمه کتاب من به بیا په شو چې داسې منګ مړه ک داغه جر پهین کار د قیاممت و منب په شو مخزمه کتاب بیا چې خص خ شو مړ بیا برازو دنیا تا ضا کو زوامن نه خیره کلی شو مون ګاړو کې ن خیره ذاړم پلو وای ب و تکدن دا په دا کې کارتن دا خو توانې چمړو شو خذو بروالیو مارو زیاد تقسیم شي بیا باندې دنیا تراوزي دې بیا برابرته کېږي و اينما هيا زجرته واحده الله يقينن دارات ز قیامت جړق دې جړق دې يو فزا مسائر اناگان ديو په يو صاحب ميدان بې حالاته حاجيص موسی اوس تخفيف دنيوي ما دنیا کې نیولیو ګور د موسی عليه السلام مقابل فرعون والا تاکا حدیث موسی یقینا لتا تا خبر دو موسی علیہ السلام حال په معنی دکد اذنا دا او کله چاوازو کو ترم بالوادل مقدس پاکند پاک اتوا چغتا ورتا او اتوا اذا الله ورته الاهر شه فروان تا یقینن دې سرکش هوا هلکا ای فرونا شته ساده پاران انت زکا ځان پاک کله شړنا وا جے کا او خیمتا د پتر عبد الله پتاق شان ابيری گدا الله نام بارا ال ایتل کبران او خود موسی علیہ السلام پیرونت ال ایتل کبره اغنخ معجزل هوا معجزل لوي ورته چې هغه ام ساوا فکذ زبائن تکذیب وکم واصانا فرمایو کړه ثم اذبرا او بیا اشاکړه سا او کوشش کاو فا اشرفنا اذا نجمع اکرخ پلغ کر اوازی اوکو فقالا انا ربكم العالی زوستا سرم اچوت فاخده اللہ انیو دلال اللہ نکال آخرت دو مانی یو معنی. نکال آخرت پازاب والاولا او پازاب دو دنیا دنیا کیون مانیو؟ آخرت کیون مانیو؟ دویم فاخده اللہ نکال آخرت اے نکال کلمتی آخرت انیو دلال اللہ او أعضب في كلمة رسوناي كلمة رسوناي سوا أنا ربكم العالى والأولى أعضب في كلمة رسوناي رسوناي كلمة سوا ما علمت لكم من ان غيري فران موسى عليه السلام بل كارساة صوت وفارنة پیجة نما دوية معنى داشوا فأخذه الله نكال الكلمة الآخرة أعضب الله په عذاب دا کلمی رسو نئی رسو نئی کلمی سوا انا ربکم العلا والعولا اونیو اللہ ذرا پا عذاب دا کلمی رمبئی رمبے کلمی سوا معلومت لکم منی لائن غیری بلکہ ارساز دلنی نما این نفی دالکا یقین پدے کی برتے دا پارا دا چاچی رئی دا اللہ آنتم شدو ایتاسو ایسف دا پیدا اشنا امی سماو بنا یا اسمان جوکڑے دل اللہ امس سما او شد کو اسمان سخت دا غا دل جگر کئی فنا دا عالم رفع سم کا پور تکڑے دل اللہ شد دی فسوا برابر پھیلا واغ تو شلیلا او پٹکڑے د شپلی اخرجو ظہا اور اسلی ذرنا دی والارض باذالک دھا اورز أو فزر دینہ خورکڑے دل اللہ اخرج مینا روح کی لذین ما ہوبدی والجبال ارسا او گرونا ارسا اک لکڑی جانلا دیلار پزمکا مطال لکم دپار دا پیده ساسون ولی انامکم دپار دا دنگرو ساسون دا استخیب اخروی نکل آچراش اطوام متو الكبرہ اغمو سبت لوی یوما پدورد یا تذکر الانسان پن باخل انسان ما سا یاد بکی انسان ما سا اخبری ماانو انسان تو خپل ایمان یاد شي چې ما دنیا نه ورلې او برزت الجحيم او خاره وحی جانم لمیرا هغه چا ته قلی ساتي فاما فا من طغى فسرسو چې سرګشې کړي در الله واسر الحيات دنیا او خه کې دنیا فین الجحيم یقینا جانم هیل مأوا هغه دې زيده دو واما من خافا ارسو چې ریګه مقام رببي د پیش نه ا هغهڅو چېږي د پیش دررم نه چې د پیشې به الله دربار کې یا د قیام دررم نه په دمانې چالله په د حاضیر دی او پو دی وان ننفسسا او منکریځان د خویشاادونه یقینن جنت یل معوه هغه د زیایدو یس الونه کانفی د ملکی تپوس کستانانه په باره د قیمت کې ایانا مرسا نه مسا چې کلهئ راتلل د قیمت فی ما انتاو بسکیتو من ذکرہ دو یاداش دا قیامتنا الارب بکا ساربتا منتحاها انتحاد علم دا قیامتنا انما انتا منذرون یقینا تخو یرون کی من یخشا اغچالا چھیری دا قیامت کاننهم گویا کدا خلق یوم یرون پاور پا چوبین قیامت لم یلبسو درنگ بینی تیر کڑے إلا عشية ما غر او زحا او یا ساخ د مازيګر د ټوله ور دي ساخ هغه ډېر لګي د جی بیا د مازيګر ساخ راوخل نه ډېر لګي ما